Bueno, Azkapena, Aspkena, eh, agerraldi eh, internacionalista du Irunen eh, salatzeko ba, erakunde honen kontra irekiden ba prozesua estatua espainoleen aldetik honetasi itzegiteko, Baskapena, Irungo Aspkenako kide badugo, xeo egunon. Egunon bai, mi esker. Bueno, eta bien zanbarra dugu eh Herriak Libre dinamikarekin bat egin dutela baita ere gure eskualde honetan hainbat elkarte taragile eh nola baloratzen dozu te gozi hori. Ba bueno, eran no, naiko positiboa, nau orain egin dugu lehengo agerraldi publikoa, baina ja badaraz badaramaz kigu pare bat hilabete honekin lanean eta hori ba herritar talde bat juntatu ginen, ikusten genuelako ba aurrian e, askapenaren kontrasti bartsen epaiketa hori, ezela epaiketa juridikoa eta epaiketa politikoa zela, baskapenak ba, e, bere eukerzan 28 urtetan zehar balar internazionalista oso indartsu eginduela Euskal Herrian, ba bai Euskal Herriko gatazka politikoa munduko beste toki batzuta eramanez eta baita ere ba mundu mundu zabalantzear Argondako borrokak ba, hemen oi hartzen aukiz esaten ba aleginduz eta hori horrela ikusita eta disidentzia politiko internazionalismori kriminalizatu naizela ikusita ba, esan genuen honen aurrean zeuz egin bar eta hiritart talde bat juntatu ginen duela ja iruilabete edo eta esan genuen ba, hemen eskubide zibile eta politiko batzuk ari dira ari dira bortsatzen eta honeri aurrean bar da eta orduan genuen e, interesante izango litzatekeela eskualdeko beste eragile eta norbanakok ere jakita egoera seintzen Eta horrela hasi ginen. Eta horreman ronda bat egin dugu eragile politiko, sindikal, sozial, eta ere bai ba, problematika internazionalean ere dabiltzan eragile ezberdinekin. Eta, egin bueno, bendeu nahiko, nahiko zabala jaso dugu. Eta horrena erakusle da, gaur hemen egin dugun prentxaurrekoa. Hemen batu garenak ba, eragile oso ezberdineak daude, batzuk esatearen baude gazte komunistenko liktiboak, Eskerra Bertzalearen espektro erakundeak ere bai, la lakasita gaztetxea, e, bueno, taldoan talde hitz, e, Erreia Radiante, ba, etorkinen elkarte bat eta guztiok esan dugu, ba, emango den hau epaiketa politiko bat dela, arguiatzen dugula epaiketa hori eta exigentzia bat egiten dugu, ba, herri eragile hauetatik ba, bostak e, bost usatuak eta enjuizatuak askatzeko, Eta bestalde batetik, ba, ilegalizazio eskaera hoiek, esan bar duguna, ez dela bakargan askapenaren kontrako baizik, eta askapenia dela e, Bilboko Jaietako konpartxe bat, elkar elkartruk, ez dela ba, komertzio ezin ez justo bat, garatzeko elkarte bat, eta herriak askegitasmoaren kontrako ilegalizazio e, eskaera hoiek, ba, bertan bera utzi daitezen, ez da? Esan barra dugu, bueno, e, horriaren amabian, mobilizazio nazionala izanen dela irunian, e, alege, baina horretik horriaren iruan, E, irunen ere, e, eskualde honetan ere, ba beste Euskal Herreko beste eskualde batzuetan, beste herri batzuetan, bona, horren eramango dituzten e, paiketak e, burutuko dirazten. Bai, hori da, gugalde batetik salatu nahi genuen herriak libretik, eta bestela gileekin batera, esan dudan eskubide zibil eta politikoen urraketa hori, baina alatago joan nahi genuen ere, bai. Uste dugu, e, estatu espainola, ba, imperialismoan, indarkerian, osatu den, osatu den estatu bat dela, Eta hori horrela izan da, ez dela zilegi, askapena bezalako eragilea internazionalista bat, edo praktika internazionalista epaitzeko, ez da zilegi. Eta hori horrela ikusita, baguk esan dugu, ba bueno, tortilari guelta amateragoaz. Guguaz, zaiatzena, e, herria purtsu bat antolatzen, eta... Estatu Espainiol imperialista epaitzera, ez? Ba bere, batez ere, asko daude, baina batez ere bere esku hartzean bai eh, Sahara, Mendebaldeko Saharan egin e, uki duen utzikerian gatikan, <coughs> abiaialan e, Latinoamerika, beste batzok ezauten duen bezala, ba, e, egin duen espolion gatikan, ja ez kolonialismo garaian baizik, eta gero independentzia garaien ostean, ba bere transnacionalen bitartzesa eta barretabar, baita ere bere parte hartzea naton, otanen eta eta nola ez, ba, Estatu espainiarrean dauden herriez berdinak, ba E, oprimitzen dituen enean ere bai, jarra imperialista bat daukalako. Orduan lau elementoiek kontutan edukita esan dugu. Ba, bueno, bagoaz gu, herri zapaldua, bagoaz epaitzera estatu espainola, ez delako zilegi, askapena epaitzeko eta hori da, ba, burutzen saiatuko garena, urriak iruan. Haur bueno, eragoa, eh, setasun guztiak izango ditugu noski, baina esan eh, beharra dugu, bai elkarte eragilen eh, bueno, atxekimendu hori, hori indik, zabalik dagoela, E, Na izan ez gero, gure eskoldeko elkartenen bat, e, bueno, eraginenen bat, bat egin nahi baldin badu, ekimen honekin zer egin behar du. Zein da, bide zuzenera, behar da, zuekin harremanetan jartzeko, elbide elektronikoren bat, badu zuen... Ba bueno, e, bide desberdina daude. Batetik kalean guk ibiltzen gara eta eta Mozkutik ibiltzen gara eta bueno, eh gurekin kontaktuan eh jarri nahi badu, aski dauka gaurko prentza aurrekoaren ikusi eta eta ezagutuko daitu zi Beste aukera bat badago eta da Facebook bitartez. Askapenak badauka bere Facebookaren naiz eta bueno, ziak sorturiko elementu baden, ba bueno, eh parte hartzen dugu eta hortikan ere kontaktua egitea badago. Eta, eta nik bi bideo hieek jarriko nituzke mai gainan, elbidea elektronikorik ez daukagu, hola expresa, asi horiek e, lirateke bideak. Eta lata guk ere jarraitzen dugu gure edapen edapen saiaquera horretan. Beraz, e, gondiralkarteak dira alkarteak berainateak jo ezin izan ditugunak abuztua zagolako tarteko eta asko importantzaudelako eta guk edapen saiaquera horretan aurrera jarraituko dugu. Beraz, baliteke beste askoen nata jotzerrendikan. Bueno, ba esker mila, eh? gurean gure analizatagatik, esker. Baizu bai. Zuei.